Aldinha, líder de negócios Natura está passando agora na sua rua para te convidar amigo cliente para que você tenha o seu próprio negócio e que tenha a sua dependência financeira estamos passando aqui na sua rua hoje para avisar que estamos fazendo cadastros para que você Venha se tornar um consultor de beleza natura. Não precisa comprar kit inicial. E detalhe, no ato do cadastro, você ainda ganha um brinde. Quer saber mais? Me liga, meu WhatsApp é 9 87 96, 9 8705 87 96. Falar com Cláudia ou através do meu Instagram, arroba Cláudia Líder Natura. E o que é melhor, você pode trabalhar sem sair de casa. Sendo uma consultora, a Natura disponibiliza uma plataforma para você vender virtualmente, que te dá flexibilidade de horário e te dá materiais para divulgação, venda e entrega para todo o Brasil. Like... Não perca tempo, faça já o seu cadastro e aumente mais ainda sua renda. Chama no WhatsApp que te explico melhor. 9-8705-8796-9 oitenta e sete falar com Cláudia ou me segue no Instagram arroba Cláudia Lider